irumila kide, seieuntairutanoi enpresa, saltegi eta elkarte engaiatuak, karsik bosteuntabehoi eta amak mila eusko, ipar euskaregian kurri ekonomiaren bertokiratzeko. Eta ezan bezala, martxotik goiti konduak linean eta ordainketa bat sareko saltegietan baliagaji. Sebarz Kristi, eraz, kartaren bidez eusko zordaintziarekin, zer espero duzue? Elburua da, euskoaren erabiltzea egestea denentzat, bai partikuraren zinez erresago izanen baita, euskoak beti ugaitea asakelan, hori baita azkenean zeiltasunak, gehienetan partikularen zat, eta enpresa eta elkarteentzat zat, du ere, ornitzailean pagatzeko, edo langile baten, hilabete sariaren, edo gaztuen orda intzeko, egiten alko baitute, beraz horre ere, errestasuna ondiago bat ekarriko du, beraz errestasun horrek ekarri behar du, euskoaren erabilera zabalduko da azkartuko dela. Errestasuna baliatzen duzu, hainitz, hoi arte, Zaila zen? Ba, oa jartio, e, egia da, adibidez e, e, ez ditugula beti bileteak gurekin eta ez dela komertxioan txartzen gilarik horritu behar, euskoak trukatu behar zirela etorri ahintzin, beraz hori e, badakigu e, e, oztopo bat zela, beraz errestea da helburua bai. Diru zama ahondiagoak trukatuko direla, pentsatzen alda? Diru zama hondiagoak ez dakit, baina e, e, profesionalen artean bereziki e, diru zama hondiagoak ordaizunalko dira e, e, bila ohi Oa jartio bileteekin bakarrik e, ogoieko biletea izan ki e, lan gehiago zen. E, gero bai, emeki emeki e, proiektua garatuko da eta jendeak eusko gehiago erabiriko ditu. Mundira irabazteko edo garatzeko guneak? Ba dira, jadanik kide diren pertsonak, baina ez dituztena euskoak regularki erabiltzen. Kide ez diren pertsonak eta egiturak. Eta enpresa munduan bereziki e, e, enpresatipiak edo ertainak egan ezagun. E, Oai hartio ez zirena bortzaz aire sartzen, zenta aiek dena e, biramenduz edo horako e, maneran egiten dute. Eta eien zatsobera komplikatuazen e, bi etearena. Geografikoki? Geografikoki e, eskoa ez da berdin garatua iparalde guztian, hori argi da. Hor e, denetan, garapena denetan izaiten aldazken ean. E, zenta, xegur da, baiona batean adibidez komertzioa iniz badirera, baina baiona nagusia da ere, gure ruhaldean. E, Komparazioa, bai gori, neman ezaun, ikusiz e, biztanegoa eta komertzio kupurua initzez garatuago da, eskoa. Beraz, denetan, denetan garatzeko manera bada. Franziako lehen Turkiko moneta da, Euskoa, eta irugarren Europan zer ekarri dien numerikoak Europako lehen bier. Ere dutza tartzen baitu zuez? Bai, bereziki Alemanian den kim gauer moneta, hori bitxitatua izan zen, Euskoa pentsatzen ari zelarik eta aurre proiektu fasean zelarik. Eta ahan laurteren buruan numeriko pasatu ziren, azkenian guk egiten dugun bezala. Eta orai, Uh, zirkulazio handen monetan bi errenak guti gura bera numeriko handira eta erren bat uh, biletez. eta hiru edo lau aldiz garatu zuten uh, volumenak handezagun numerikoareken Horain arte euskoari ez errain ten zioten komertxan ten edo elkartek zer agazoine maiten zuten Uste dut e, zailena dela bo, ushaien aldaketa eta galdera da ushu e, zerre ginen dut e, Eusko horiekin. Baina e, azkenean e, proiektuan txartua entzin neorkestaki zonbat Eusko dituen eta zonbat e, erabiliko behar dituen. Eta gehienetan ere, proiektuan txartua ez dute untxa ezagutzen e, e, Euskoan diren enpresa edo Elkarten zerrenda beraz hori. Guk aldi guziz explikatzen dugu, komertxanten gana edo enpresen gana dueten girelarik. Eta, eta partikulara, jere, mainetan eta informazio mainetan, eta usu diendeak ditu adaz, eta ez zuten uste horako, ez dakit, marasielak, kontrol teknike bat, edo medikoak, atxemaitea hori eskoan, diendeak ez du bortzaz hori e, ikusten. Horko mm. jokitzea jera izaitzen duzu e, profesionalekin, badira, hainitzea refusatzen dutenak? Uh, Ere refusatzen uh, ez, behinan, uh, Usu uh, demora hartu behar da, eta ez da bortzaz lehen aldian, segidan pausua emaiten. Eta, eta, ala, pixka bat e, ez da kitnik, bizpairu bizita edo behar dira, diendea esak arrasteko. Eta zer uh, numerikoarekin, behar bada, zer esperantza horiek ideia ez alda arrasteko? Bai, numerikoarekin, bo, azpimagatu behar da, komertxantenzat, azkenian erabiltzaile guzientzat erabiltza, numerikoaren erabiltzea urririk dira, aski da harik ditzea, oi arte bezala, eta ez da beste gasturik numerikoren erabiltzeko, beraz hori ere ez ginoen nahi hori ostupo bat izatea, eta azkenean Euskoan ez den batek gaur egun, sartzean ez du bat ere ahiskurik hartzen, e, jinentzaio publiko bat edo jende bat Euskoa erabili nahi duena komertxuetan, eta gero e, ikusiko du emeki emeki nora erabiri. Euskoa ipagai azte azkenuntako goiz behirin, Euskoa numerikorat pasatzen da, eta horren ospatzeko, Euskoaren eguna ere iraganen da martxuaren emeretzean, bai honan. Sebas Christi, Euskal Moneta Elkarteko kidea, haste azken untako gumitago izbegin. Martxuaren emeretzeiko egun hori eipatuko dugu, Sebas Christi, baina aintzin kartaz bagatzeko tresnak, instalatu behar dira, zenbat tresna? Ba, Guitzikura bera? <laughs> moen, tukotz, eh, eun manatu ditugu eta eun naka manatuko ditugu besteak eh, beharren arabera. Jakinez, eh, eh, ara, eh, seion eta irurgoi, enpresata eh, elkarte bat ditugula euskoan, beraz, eh, ara, gehienetan, txasna hori, insteratu beharko da. Informatika mailan, zer hondorio? Informatika mailan... Eh, Numerizatze horrek ilan. Be, mm, guk, bon, diadanik gure tresna batzu bat genituen e, den aditu empresan, e, hor ditugu gure zerbitzariak, eta be, lan handi bat egina izan da informatikan eta horreinoari gira ordenen bukatzen, e, aplikazioen garratzeko eta sistema guzia pikoen emaiteko, e, bai teknikoki, bai e, seguritate aldetik, beraz hori e, or, izan da proiektuaren e, lantzean e, dugun... E, parte handi bat, eh, alde teknikoa hori zen eta gero beste parte importante bat izan zen juridikoa eta horiek ziren zinez azken bi urte eta erditan landu ditugun gauzak. Bila betez, ogoita amak mila euro bildu nahi dituzue, material guzi horren dirustatzeko, eh, besteak beste, eh, nola lagundu? Uh, bai, diru bilketa kampaina horretan parte hartzeko simple uh, da, euskokart.org uh, webgunera sartuz uh, atxemenenda informazio guziak. Webgunearen bidez zuzenean parte hartzen alda, edo bestanez postaz igoriz eta horreres eta sunak webgune hortan dira, euskokart.org. Randugu, eh, saltegietan edo makinak berko dituztela. erabiltzailek zer, zer egimert dute? Erabiltzaileak eh, kondua egideki behar dute, beraz lehenik eskoal monetari ikidetu behar da, hori hori arte bezala baldintza bat euskoaren erabiltzeko eta eta gero, edo sekidan, kondu bat ideki. konduaren idekitzeko nortasuna agiri bat behar dugu, eta gale egiten dugu ere truke automatiko bat plantan ezartzea, segurtatzeko hilabete guziz euskoak izanen ditugula gure konduan, eta hori egin eta guk hori dokumentu horiek tratatzen ditugu, eta gero karta e, bakotsari bere karta igoriko diogu etxerat kodearekin, Eta usai amezala, lau zemakiko kode bat erabiliko da, en karta, en kartaren en kartarekin ordentzeko. Kide gehiago behar dela, eh, beraz, zentsibilizazio kampaina da ramazue, baterak inuen bezala karabana bat plantan ezagiduzue, eh, eusko karabana eta, beraz, nola erbiliko zizte? Bai, karabanarekin igoriko gira kampainaren amaregunetan, eh, azken amaregunetan, markatuaren bederatzitik, markatuaren emezortzia arte, eta aldudetik abiatuko gira. Hortzegu nahratxartan, markatuaren bederatzean, kan aldude zuzenean, eman kizuna dugu. Eta ondotik, erri zerri biliko gira, eh, proiektua ezagutarazteko, helduden eh, pesta aipatzeko beraz, merkatuetan geldituz, animazioak proposatuz gauetan, Eta egiazko karabana bat ekin, hori e, e, gira horien e, sekatzen, errosten, eta hori apaindu behar dugu, eta material guzia barnean ezari, eta horrekin ibiliko gira. Eusko, e, euskal mundua, euskal munduak ipia da, beti e, mainak abaitu zuen, atxekitzen ditu Horren or, bidez, profil berria, hain bai, iziendek, e, ez dakite zer den euskoa? Gure ustez, e, jende hain oraindik ez du ezagutzen edo gaizki ezagutzen du. Eta zinez, inportanta da jende joitea. E, lan bat egiten dugu bereziki profesionalek buruz. E, eta ere publikoari buruz merkatuetan edo ekitalietan presente izanez. Eta hor, e, indar indak berezibat emana edugu kampaina demoran. Bai zinez, e, e, proiektuak esplikatzea behar du eta behintabergiz esplikatzea. Eta jende hari parada amaitea ere parte hartzeko. Lema duzu etorkizunari begira. Zuen uh, esku horrian, Prezeski zer etorkizun ikusten duzuzuk tokiko monetentzat. entzat. Bai, ikor zira egan endoztu, Seuro, Sebas Christi, baina, ala ere, zinez, bada esperantza bat uh, olako monetetan uh, zinezteko? Bai, nik uste dut uh, oaibizigiren munduan olako tokiko dinamikak eta uh, lujaldez, lujalde eh, noregan Gero OBE bat segurtatzen duen Tresnak behar hori Euskoa hori da, azkenien Tresna banda, badira beste batzu, denek denen behar dugu Eta eta tokiko monetak bai interesgarri dira tuk, ekonomia behar tokidatzeko, eta hemen e, enpresen en praktiken aldatzeko, eskoelaren presentzia azkartzeko. Bon, hori dena entzinatu nahi dugu, eta nik uste dut, ondo korteetan, e, gero eta gehiago beharko ditugula holako Tresnak xoaren emeretsiko eguna, ospakizun eguna izanen e, duzue, z nola prestatzen naiz zizteegu horizek or, du gehien bat markatuuko? Egun hori er, emartsoaren emereetzia beaz lehen e, Eusko eguna izanen da. E, nahi dugu pesta egikoi bat eta egungoso bat azkenean antolatu nahi ditugu eta egitaraguaa e, hogin inguruan pentsatu da goizean e, merkatu bat izanen da, Uh, ikusgarri bat aukentzat ere hori baionako luma hau uh, proposatzen duena pupu eta lore uh, itzaldi bat, gero baskari bat baskari egiko bat animatua um, atxaldean uh, ekitalitipi bat egirendugu dugu numerikoaren abiatzea ospatzeko eta ondotik uh, patchita kompainiarekin tantzapiko izanenda eta egunguzian uh, musika kantu eta olako animazioak zine helburua da peste egiko bat egitea eta eta, ala, elgarrikin uh, untsoa pasatzea eguna. Betiko galdera, pixka bat uh, eskalaza aldatuz edo, edo hauzuek uh, begiratuz, ego euskalikian ere, uh, badira, egitasmo batzu, tokiko moneten inguruan, baditzuzu ajemanak, elgajen ahtean, uh, trukaketak nola pasatzen da? E, bada aspaldi ez dugula um, trukaketarik uh, egoaldean direne proiektu egia egane. Uh, Zergatik? Edo o, ez behitugu sobara paradarik eta burua ez behitugu hoktan, e, denbora, denbora fite joiten mm -hmm. baita. E, Arremanak e, izan ginituen, e, eskoa aldera deitzen den elkarte batekin, e, eskoa bezalako moneta bat soktu nahi zuena egoaldean, benan gerroztik e, ez dugu segipenik ukan horrek, eta be, beste monetak e, gehtatu da kurutzatzea, baina e, ez dugu e, arreman landurik gara jontan. Euskal Moneta nazional bat, zara, amets bat, edo badizaiten alda horako luzerako helburu bat. Ba, Euskoaren arauetan, astapenetik haipatzen da behar man oizbait egoaldera pasatzera. E, Baina, e, gok dena den ez dugu egin nahi, bo, eldugira eta hola, hola nola egin behar den eta nola ibiltzen den. Egin behar datukiko jendearekin, hori da, lera e, proiektoren funtsa. Uh, gero eginen denez, nola eginen den, hori uh, momentuko zestakite. Bainantse uh, gordak, aldera hori ondoko urteetan berriz etoriko dela. Uh -huh. Ipar Euskal Herriat etortzeko berriz, Euskal Elkargoarekin harikin, zer behiten egiteko asmoa? Bai, hor argigi. Uh, Joanden urtean lehen erriko etxeak ikiditu uh, ziren Euskoari eta lehen zerbitzu publikoa ere... Uh, E, Uztaritzeko Igerilikoa sartu zen eskoan, eta hor argida proiektuaren edatzeko eta askartzeko errien eta erilkargoaren e, parte hartzea behar dela. E, azkenian eskoal, eskoa bada laurte hor dela Lurralde untan eta horai Lurralde horrek instituzio bat badu, beraz guretzat naturala da instituzio hori sartzea proiektuan eta berak kudeatuko dituen zerbitzu publikoetan eskoa erabilgarri zeitea.